Озвучено книжкова хмаринка. Акт п'ятий. Хвилі так само б'ються об скелі мису, заливаючи маяк піною. Але зараз відливий, становище краще, ніж було. На жаль, тільки тимчасово, тому що... В апаратній маяку так само блимають і спалахують вогники, але деякі з них уже покрилися льодом, і по кутках кімнати намети снігу. Вітер свистить, і анемометр показує понад 60 миль на годину. Чутно високий писк комп'ютера, і камера показує його екран. Він червоний. З'являються білі літери. Національна метеослужба попередження штормового прибою для всіх зовнішніх островів, в тому числі для Гранбері, Джерард Баф, Канкабон Гусу, Бігтол Вложлив і Ліл. Значне затоплення і пошкодження низькорозладжених дільників суші, населення зовнішніх островів справжньо рекомендується переміститися на вище розміщення. Начебто підтверджуючи це повідомлення, особливо сильна хвиля б'є у розбите вікно та заливає екран комп'ютера піною. Внизу на Атлантик-стріт склад Готсо повністю змитий, залишився лише фундамент із нерівними краями. Міський причал також зник. Мотаються у воді уламки пасток для омарів і напівзатоплений тюк із травою. В офісі мерії Урсула заспокоює Сандру. Майк прямує до зали засідань, і повз нього проноситься Джоанна. Він хапає її за руку. «Спокійно, місі Стенхоп, головне спокій!» Відчиняються двері із зали засідань до офісу, і з'являються Моллі та Малінда Хетчер. Пригніченість Моллі змінюється радістю, коли вона бачить Майка, і вона мало не вихором кидається в його обійми. Він міцно притискає її до себе. А Джоанна в труні бачила це головне спокій. Вона стрілою пролітає повз Мелінду і летить по проходу, що веде до туалетів. Урсула і Сандра підходять до Майка і Моллі, які вже трохи відсунулися. У залі на лаві сидять Енді і Джил. Джоанна, може, не треба, починає Енді. Вона його не чує, просто біжить проходом. Двері туалету відчиняються. У дверях стоїть Джоанна, і очі її починають вилазити з орбіт. За секунду поруч із нею з'являється Майк. Швидко глянувши, він веде її геть. Двері починають зачинятися на своїй пневматичній пружині. «Допоможи мені, Мол», – каже Майк. Пустино каже Джил Енді. Сідає Джоана і обіймає її за плечі. Джоана починає плакати. Моллі йде назад до туалету. Звідти виходить Майк із руками мокрими майже до ліктів. Моллі запитливо дивиться на нього. Майк у відповідь хитає головою і обіймає рукою за плечі. Коли вони підходять до трьох, що сидять на лаві, Майк запитує. «Енді, можна тебе на хвилинку?» Енді запитливо дивиться на Джил, і Джил киває. Вона зайнята зараз, заспокоює Джоанну. В офіс мерії входять Майк, Моллі та Енді. Урсула та Сандра звертають до Майка запитальний погляд. «Так, вона мертва», каже Майк. «Сандро, знайдеш мені пару ковдр її загорнути?» Сандра робить над собою величезне зусилля. «Так, зараз миттє обернуся». Майк щосили намагається зберегти спокій і робить все те, що належить, хоч і не розуміє до ладу, що належить. Хіба є процедури для таких ситуацій? Він помічає Санні Бротигана і Аптона Белла, що увійшли до Санні. Вони прийшли поцікавитися, що тут робиться зараз. Майк запитує. «Білі Сомс, ви впевнені, що він мертвий?» «Наглохо», – каже Санні. «Стара місіс Стенхоуп теж мертва». Вона у жіночому туалеті. Святий боже, вигукує Аптон, що таке удар, серцевий напад. Самогубство, відповідає Моллі. Біллі все ще в сараї, запитує Майк. Ага, відповідає Санні. Ми вирішили, що це краще. Слухай, що за чорт? Енді, ви і Санні накрити місіс Стенхоп. Винесіть її і покладіть поруч із Біллі через задні двері. Не варто, щоб народ бачив, як носять трупи, якщо цього можна уникнути. А Джонас запитує Санні. Він же її син. Я бачив його внизу, він ніби збирався лягати. Будемо сподіватися, що він так і зробив. Дружина йому вранці скаже. Так, сер. Спустися вниз і підбери чоловік пять шість із тих, що ще не сплять. Дітлахів, які зможуть пройти півмилі по глибокому снігу і не впасти, якщо до цього дійде. Нічого їм не кажи, скажи тільки, що хочу їх бачити. Окей, відповідає Аптон і ховається вниз по сходах. У магазині за картковим столом, поставленим у секції консервів, сидять Хедж, Джек Карвер та Кірк Фрімен та грають у Джин раммі Хедж дивиться в дзеркало спостереження і бачить. Генрі сидить за столом майка, відкинувшись на спинку стільця. Руки на грудях схрещені, голова опущена. Він спить. Робі трохи осторонь і спостерігає за ліножем, який повернувся в ту саму позицію. Ноги на ліжку, коліна розсунуті, голова опущена. Задоволений Хедж бере карту, посміхається і викладає карти на стіл. «Джин, ах ти паразит!» Крупним планом опукле дзеркало спостереження, і в нього заглядає Роббі, перевіряючи, чи хтось стежить за ним. Побачивши, що ні, він простягає руку до столу, бере револьвер і встає. Генрі спить. Люди в магазині грають у карти, Робі з револьвером підходить до камери. Коли Лінош починає говорити, він говорить голосом старої матері Робі. «Де Роббі? Я хочу побачити Роббі перед смертю. Він сказав, що приїде. Роббі, ти де? Я не хочу вмирати, якщо ти не тримаєш мене за руку». Генрі у вісні ледь врухнувся, але відразу заснув міцніше. Реакція Роббі – здивування, жах, сором і його обличчя каміння. «Я думаю, нашому місту тебе вистачить», – каже він, піднімає пістолет і спрямовує його між Лозинеград. Відчиняються двері мерії, і виходить група чоловіків готова йти на допомогу тим, хто вже в магазині. Той самий ловець Омарів, якого ми михцем бачили в першій частині, коли він перед штормом затягував човен на неіснуючий тепер міський причал. Вони прямують до всюди хода, пробиваючись крізь хуртовину. «Це та людина?» – запитує Моллі. – «Той, що схопив Ральфі в магазині, так?» Майк не відповідає. – «Але з тобою нічого не станеться?» – запитує Моллі. – «Ні». «Ця людина, продовжує Молі, якщо вона людина, ніколи не потрапить до суду, Майкла, я це знаю, і ти також знаєш». Коротка пауза. Можливо, його треба позбутися. Нехай з ним станеться нещасний випадок. «Зайди до хати», – відповідає Майк. Поки що вуха не відморозила. Вона знову його цілує, трохи нервовіше. Повертається Майку. Обов'язково. Вона зачиняє двері, і Майк йде довсюди хода слідами інших схиляючись назустріч безжалісному вітру. Залита сонцем спальня, у відкрите вікно дме літній бриз, і штури повільно надуваються дзвоном. З ванною виходить Генрі Брайт, одягнений тільки в піжамні штани та накинутий на шию рушник. Він підходить до вікна, і з-за дверей просувається голова Френка, його сина. «Мама сказала, спускайся вниз до сніданку, тато!» Над головою Френка з'являється голова Карли. «Не так, мама сказала!» «Спускайся вниз до сніданку, сонний і лінивий тато!» Френк затикає собі рота рукою і хихкеє. Генрі посміхається. «За хвилину спущусь». Він підходить до вікна. За вікном гарно, як буває тільки в штаті Менна піку літа. Блакитне небо над широкими зеленими луками, що круто спускаються до води з білими гребінцями. На морі видно рибальські човни, кричать і злітають в чайки. Генрі біля вікна полегшено зітхає. «Слава Богу, це було у вісні!» «Ця страшна людина», – поправляє його голос Ліноша. Генрі різко обертається. Хоча в його сні і літо, Лінош одягнений так, як тоді на Атлантик-стріт перед будинком Марти, коли ми бачили його вперше. Куртка, в'язана шапка, яскраво-жовті рукавички. Він курчить гримасу прямо в камеру, відкриваючи повний рот іклів. Очі його чорніють, він простягає вовчу голову на тростині у бік Генрі, і голова оживає, гарчачий і клацаючи зубами. Він відступає від срібного вовка, зачіплюється за підвіконня і випадає з криком. Тільки випадає не зі свого будинку, і не на землю острова Літл Толл Айленд, хоч би якою твердою вона була. Він падає в киплячу чорно-червону вогняну яму. Це паща пекла, і кипить вона червоним і чорним, як час від часу очі ліножа. же. З криком Генрі випадає з кадру. Він сіпається в кріслі, падає з нього і видає придушений крик, коли стукає об підлогу. Розплющивши очі, він з подивом озирається. Гравці в карти в магазині, при звуку його падіння, дивляться в дзеркало і бачать Робі, що стоїть біля решітки. «Хеч у Робі пістолет!» – кричить Кірк. «Здається, він хоче пристрелити цього!» Хеч схоплюється, перекинувши стіл. Відійди від нього, Робі, кричить він. Генрі зауважує Робі. Гей, Робі, що це ти? Він встає з підлоги все ще з поганим розумінням спросоня. У клітки. Робі та його підроблена мати. Вона сидить на ліжку, де сидів лінош. Це природно, вона і є лінош. Вона дуже стара, близько вісімдесяти і дуже худа. На ній біла лікарняна сорочка, волосся стрепане на обличчі закіт. Робі дивиться на неї, загіпнотизований. «Робі, чому ти не приїхав? Після всього, що я тобі зробила, після всього, що я тобі дала!» «Чорт, Робі!» – кричить голос геча. «Навіщо ти кинув мене вмирати серед чужих?» Вона простягає до нього худі тримтячі руки. Хетч, Кірки, Джек кидаються у відчинені двері офісу. Генрі ще не дуже розуміючи підходить до град. Лінош сидить на ліжку, простягаючи руки у бік Робі. І Генрі бачить справді Ліно же. Лінош кидає погляд на двері з офісу в магазин, і вони захлопуються перед обличчям Хетча. Хетч налітає на двері та відскакує. Пробує ручку, не повертається, б'є у двері плечем, потім повертається до інших. Та «Не стійте ви стовпом, допоможіть мені!» В офісі констебля чуються глухі удари у двері. Підроблена мати в лікарняній сорочці сидить на ліжко, дивлячись на свого блудного сина. Я чекала на тебе, Роббі, і я досі на тебе чекаю. Я чекаю на тебе в пеклі. Заткнися ти, а то я тебе застрелю. Чим? – запитує підроблена мати. І зневажливо дивиться на револьвер. Роббі стежить за її поглядом. Револьвера немає. У руці Роббі змія, що звивається. Він з криком її відкидає. Все інше ми бачимо очима Генрі Брайта, тобто так, як воно є насправді. Роббі відкинув револьвер, а не змію. І в клітці сидить Лінош який підвівся з ліжка і йде до град. «Я чекатиму тебе в пеклі, Робі, і коли ти прийдеш, я візьму ложку. Я цією ложкою з'їм твої очі. І я з'їдатиму твої очі знову і знову, Робі, бо пекло – це повторення. Народжений у багнюці, у пекло повзи». Генрі нахиляється за револьвером. Лінош кидає погляд на револьвер і той ковзає по підлозі ж дивиться на Робі, дивиться уважно, і раптом Робі відлітає назад. Він вдаряється об стіну, відскакує і падає навколішки. Хто ти такий, з жахом шипоче, Генрі! Ваша доля!» ж повертається, піднімає матрац, і там лежить тростина. Генрі заткує, захищаючи очі руками. Робі, якому вдалося підвестися, теж затуляє очі. Ця його яскраве, яскравіше, ще яскравіше. Світло приголомшує, як крик. Біля дверей офісу з боку магазину світло б'є в замкову щілину, навколо петель і в щілину біля підлоги. «Що це там таке?» – запитує Джек. «Не знаю», – відповідає хеч. В офісі Генрі та Робі скорчилися біля стіни під сліпучим потоком світла. І в цьому світлі ми вперше бачимо ліножа, як він є. Стародавній чарівник, чия відбита тростина, головний його чарівний інструмент, звернений на зло – Жезл Аарона. І вона випромінює хвилі сліпучого світла. Папірці злітають з дошки оголошень та пурхають у повітрі. Поліцейський журнал «Майка» злітає зі столу і теж ширяє. Відкриваються повільно один за одним ящики столу, і предмети, що в них лежать, теж починають кружляти над столом. Ручки, листки паперу, наручники і забутий недоїдений бутерброд. Вальсує в повітрі кошик вхідних-вихідних у парі з комп'ютером хетча. В іншому кінці кімнати револьвер, з якого Робі хотів стріляти в ліноже. Тепер зрозуміло, як це було безглуздо. Піднімається, повертається дулом до стіни і шість разів розряджається. Хеч, кірки Джек реагують на постріли. Хеч, може, не варто, хеч відштовхує його назад. В офісі кустарно приварені проти двері клітки починають по одному відпадати, як листя, що облітає. Генрі і Робі дивляться о стовпів від жаху. Проти опадають все швидше і швидше, утворюючи дірку у формі людини. Коли вона промальовується ясно, до неї проходить Лінош. Він кидає погляд на двох людей, що зіщулилися в кутку, повертається і вказує своєю тростиною на двері. Хеч заносить сокиру для чергового удару, але двері раптово відчиняються самі. У них вривається сріблясто синє світло. Голос Ліноша каже «Хеч! Хеч крокує потік світла!» Джек хапає його за рукав. «Хеч, ні!» Хеч, не звернувши уваги, входить у світ. Сокира вислизає з його руки. До магазину під'їжджає всюди хід. Крізь закриті штормові віконниці пробивається яскраве синє світло, що є у двері між магазином та офісом. В автомобілі, набитому здоровими хлопцями, Джонні запитує, затамувавши подих. «Що це?» Майк не турбує себе відповіддю, але вискакує з машини майже раніше, ніж вона зупинилася. Решта за ним, але Майк добігає до сходів першим. Хедж йде в сліпучому світлі, як лунатик, не помічаючи предметів, що ширяють і кружляють у повітрі. На його голову натикається комп'ютер. Хедж від нього відмахується, і комп'ютер пливе убік, як під водою. Хедж підходить до ліножа, оточеного майже нестерпним світлом. Тепер ми бачимо, що Лінош старий, з нерівними пасмами сивого волосся, що спадають майже до плечей. Щоки та брови його порізані з моршками, губи запали, але це сильне обличчя, і на ньому панують очі, де крутяться вихори червоного та чорного. Його звичайний одяг зник, і він стоїть у чорному одязі з блискучим і срібним візерунком, що ворушиться. У руці він, як і раніше, тримає тростину з вовчою головою, але тепер видно, що тростина вкрита магічними рунами, а іншою рукою він хапає за плече Хетча, тільки це не рука, а кіхтиста лапа хижого птаха. Він нахиляється, майже торкаючись обличчя Хетча. Губи його розкриваються, оголюючи гострі зуби. Хетч весь цей час дивиться розширеними пустими очима. «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». «Скажи їм, дайте мені те, що я хочу, і я піду!» Він повертається, змахнувши підолом своєї шати, і крокує до виходу на вантажний майданчик. Двері магазину відчиняються і вривається Майк, за ним його команда. Він біжить центральним прольотом, перестрибує через перевернутий стіл і хапає Кірка Фрімана за плече. «Що трапилося? Де хеч?» Кірк тупо показує бік офісу, він не має слів. Майк кидається до дверей і зупиняється. Офіс виглядає так, ніби тут пройшовся смерч. Всюди розкидані папери і речі, що лопаються під вітром, що вриваються з відкритих задніх дверей. На підлозі валяється розбитий комп'ютер Хетча. Клітина порожня. Перед її дверима лежить купа прутів і двері, як і раніше, замкнені, хоча в ній ізяє дера. А Діра нагадує контури людини. Робі та Генрі сидять біля стіни, міцно обійнявшись, як діти у темряві. Хетч стоїть посеред кімнати спиною до Майка, і його голова опущена. Майк обережно підходить до нього. Його супутники скупчилися в дверях, дивлячись розширеними очима з застиглих облич. «Хеч, що тут було?» – запитує Майк. Хеч не відповідає, поки Майк не чіпає його за плече. «Що тут було?» Хеч повертається. Його обличчя після близького знайомства з ліножем змінилося. На ньому відбиток жаху, який, можливо, не пройде ніколи, навіть якщо він переживе бурю століття. Майк вражений. «Хеч, боже мій, що?» «Ми маємо дати йому те, що він хоче. Якщо ми це зробимо, він піде. Десь нам спокій. Якщо ні?» Хетч дивиться у відчинені двері, де вихорами клубочиться сніг. До них повільно, як старий, підходить роббі. «Куди він пішов?» – запитує він. «Туди, у шторм», – відповідає Хетч. Камера дивиться з міста на океан. Сніг вкриває землю, накидає кучугури і море все ще б'є в берег і злітає в повітря піно. Десь там Лінош, як частина цієї бурі. Затемнення. Кінець п'ятого акту.